Ja peritele, ne helvetissä, soitteli viuluvansa. Itse saatana liekin keskellä runkasi kuljansa. Rallallei, hei, rallallei. No itse saatana liekin keskellä runkasi kuljansa. <laughs> Braavu, Se on kupera aavurukko. Se nousee aina vuoristelta se voi sanoa, että se nollasta alkaa tämä rukko, mutta nolla kun ei mennä mitään, järkeähän se on. See. Niin se alako se rukko sitten, kun ei vanha kuitenkin, <tuhun> <tuhun> niin se on kaksi vain tuommoista. Hmm. Järkeä niillä on, mutta ne eivät vaan tuommoistahan, se on, on, on kansanhumori ollut, se on ollut raakko ja siinä on niissä kyllä sitten tuo liian niin hieno Mutta tuota, minkälaista sanat, se no, tuossa kymmenessä kymmenessä?